Molt bona nit i benvinguts a la sintonia de la Malla Ràdio, benvinguts aquesta nit de divendres a dissabte, estem en ple cap de setmana i no, no, no és dissabte i no són les 3 de la tarda ni el que esteu sentint en aquests moments a eh, Ràdio de fet a través de com Ràdio d'alguna manera doncs sí que estarem sentint Ràdio d'Espí i sí que d'alguna manera ens podem traslladar al dissabte de 3 a 5 de la tarda i és que aquesta nit ens acompanyen la gent de Game Over, com us anunciàvem doncs fa unes setmanes enrere, vam fer unes una convidada d'aquelles públiques en antena i en directe els hi vam comentar que per què no venien cap aquí i doncs, eh, si recordeu vam parlar del servei eh, de podcast que ells oferien sobre el seu programa de videojocs i els hi dir per què no veniu cap aquí i feu el programa eh, doncs, el mateix programa o un programa semblant eh, des de la sintonia de la malla ràdio. Ells ens van dir que sí, jo no sé si faran exactament un programa semblant o no, de fet no sé ni què faran, per tant és sorpresa que podrà passar a partir d'ara. Només sabem que tenim doncs, uns quants minuts per davant i aquests minuts eh, doncs, que ara us esperen fins a tocar a la una de la matinada estarem parlant de videojocs. Per tant, eh, els amants dels videojocs aquesta nit eh, estaran ben contents. dijo a Mónica Lobera. Toca más juntos la sección mensual de Videoyogs de la malla radio. A Mark Royan Isaac Sasha Viana. David Cordovilla i Albert González. <coughs> això el toca amb el joystick. <coughs> Estava consultat això del nom? Sí, home. Ah, ah sí? sí. sí. Tant. Havíem pensat un, un, un bon munt de, de noms, però tots eren molt guarros i al final van decidir per el, me, per el més maco de tots. El més suau, toca el joystick. Sí. Tot hi, ha molt, hi ha hagut molt queixandeu aquí, amb mi, amb la meva persona, amb sí. aquesta notícia sí. del Linux. Ah, sí, estava tot el món escoltant les notícies aquesta i quan han dit Linux s'ha marrit totm, el sí. per què? Linux zero. Primeu en mi, amb mi i després satiem no. Linux jo sóc el Paula Desgraciat que vaig aquí amb Linux tot aquests són Windows <laughs> com heu sentit, el, sentim la veu de l'Isaac Albiana, el, el Marroian, el David Cordovilla i l'Albert González de fet no hem sentim la veu de tots però estem a punt de sentir-la ells doncs, són els protagonistes de Game Over, un programa sobre videojocs que s'emet des de l'any 1999 que té presència a la xarxa des del 2001 que vosaltres el podeu trobar si us aneu al web portal gameover.com i des d'allà doncs, us podeu descarregar el podcast del programador programa, si voleu sentir doncs, en directe és cada dissabte, com deiem de 3 a 5 de la tarda a Ràdio d'Espí i si no, doncs, en podcast, quan a vosaltres us vagi bé. Podeu trobar també el portal doncs, un xat eh, doncs, que funciona durant el directe un mail de contacte un mapa d'oients per saber doncs, exactament des d'on estan escoltant tota la gent uh, game over uh, un fórum, un taulell d'anuncis una sèrie de vídeos, blogs etc, etc, etc, això potser si ja ho explicaran ells i en qualsevol cas uh, doncs, el toc amb el joystick és la seva proposta <laughs> em costa dir-ho eh? mm, i un cop al mes doncs, vindran aquí a, a fer el que ells vulguin jo de fet que no tinc ni guió una còpia famoses últimes paraules que fort per on comencem? Doncs mira, si vols, eh, presentem una mica... La... Farem una mica de repàs del més, més, més mogut de l'açat del, del mes. Tenim moltes notícies, especialment farem ressò de la Pleix de John 3, que vam com comentar l'altra vegada que venir aquí, que acaba de sortir. Doncs el llançament ha estat molt mogudet, farem una mica de resum, parlarem de alguns jocs, alguns jocs que han sortit aquest mes, i bueno, si em permets, farem una mica de presentació de les persones que hi han aquí reunides. Endavant. Està el senyor Isaac Viana. Hola, bona nit. Aquest Hola, bona. home aquest bona. Aquí. Bona, bona nit. Aquest home una barba enganxada. Sí, és per la seva barba Tenim amb nosaltres el senyor David David Corda, Corda, No sé dir mai el teu cognom Cordovilla que toma és l'home capaç de dir Sempre el que no té que dir en el moment en què el té que dir Has uh -huh. comprès el... No, a el... aquestes no. hores no. Bueno, el David Cordení és un gran fan dels de jocs japonesos que no coneix ningú i per això ens riem molt d'ell. Cordovilla! Cordovilla, perdó. Bueno, I després l'Albert González, que és el dels Xistes Hola. Dolents. Te'n sí. recordes dels Xistes Dolents? Sí, que... me'n recordo. Me doncs recordo. en tindràs uns quants avui, aquesta nit. jo ja t'ho dic jo que tindràs Gràcies. uns quants, molts. També m'agradaria presentar-te, si et sembla bé, algunes persones no convidades a l'espai que també passaran per aquí de tant en tant a, fer, a molestar, que és el que fan, per exemple. Són els personatges, emblemàtics els personatges emblemàtics del programa. Eh, imitacions barates, que diria algú, però no, no, són els personatges autèntics que venen aquí a visitar-nos, grans figures del vídeo, com per exemple, no sé si coneixes a Shigeru Miyamoto. Shigeru, Shigeru no tinc, Miyamoto no tinc, no tinc el és el creador de Mario, Mario Bros. Uh -huh. és el Hola, bona nit. Home, he, he vist que el bar que teniu aquí està molt millor, eh? Sí, sí, m'agrada molt... Heu pujat de categoria. Bastant, eh? déu nhi A més, encara no em coneixen ja. i no m'han tancat el... La xeta del vot. De moment et fien, que és important. Bill Gates, Bill Gates també està amb nosaltres. Hola, bones. És el padrí, el padrí Ui. de de Microsoft. Estàm sí, nosaltres. Moltes coses sóc padrí. Encara que és el padrí, no ens ha donat mona aquest any. Bueno, és es que jo la mona la trobo ridícula. Yeah. Per la família, els lo coses pràctiques, sabates de ciment, per exemple. Ja. Yeah. És clar, eh, també tenim a Hirokoyima, que és el creador de la saga Metal Gear. Un segon, un segon, Tu qui ets? Ja, ja comencem. Aquest toma no em coneix. És això que el que sempre porto el al programa allà a Ràdio Despi, però no, no em coneix. Tu has vist la meva butxilla? No. És es que està una mica prima. Ja. I m'han dit, no sé què, dures lli... llicències. I molts calés per mig. Sí, ja ho després si t'interessa les notícies i... A veure, i... on és el... el... Solid Snake? On és el Solid Aquí està Solid Snake. No, senyor, això no és un fet. Estic molt bé i no puc més. Hombre, ve, ve, veig que té uns pantalons de camuflatge bastant macos, no? No, no, no, això és que m'he fet cacona. <ríe> ja està bé. Ja I, I, finalment, Ken Kutalaki, que és el president de Sony, o, o l'era fins fa poc. Jo sempre seré el president. Hola, bona nit. Hola, bona nit. He portat moltes coses bones per a la PlayStation 3 de en Europa. Ja, yeah. bueno, ho pots veure... Quin merder tenim aquí muntat. Estic encantada, eh? Sí? Sí, amb tots, amb tots. Gràcies amb tots? per haver vingut. Alguna preferència en especial? Encara no, deixa'm temps. Bueno, doncs pues això serà una mica l'espai d'avui. Parlarem, insisteixo, de notícies, notícies del mes, llançaments, i, bueno, farem una mica de conya, que sempre és divertit. Parlem de la PlayStation 3, si et sembla, que ha tingut el llançament ja, com va ser, fa 3 setmanes, exactament. Eh, ha estat un llançament mogudet, molt mogudet. No podem començar l'espai d'una altra manera, que no sigui repasant els principals moments d'aquest llançament. Un llançament que va causar, va causar molta polèmica els últims mesos i que ha portat molta cua. El retras de quasi 5 mesos respecte als altres principals mercats mundials, Japó i Estats Units, ha estat un dels punts principals de descontent entre els aficionats i declaracions d'alguns directius de Sony, com Dave Perry, que predicaven obertament que per ells Europa ser el mercat més important no han contribuït a, a calmar els ànims. Afortunadament al final el preu ja força elevat de la consola, els famosos 600 euros, 600 euros, no s'ha pujat al contrari del que s'esperava, almenys al nostre país, ja que a països com a Irlanda o a Grècia sí ha pujat i ara em sembla que estan a 620-630 euros. 630 Irlanda, 660 a Grècia. Grècia que té un nivell d'adquisitiu molt, molt més baix que Espanya Clar, tenim que recordar el nivell, la diferència de divisa el nivell de vida i el poder adquisitiu del nostre país, que no fan en absolut que els 600 dòlars que val a Amèrica equivalgui els 600 euros que costa aquí Fem un càlcul ràpid i ens donem compte que a Europa i concretament a casa nostra, el preu de la consola és considerablement més alt que a la resta del món La famosa edició bàsica de la consola una versió reduïda a l'estil de Xbox 360 Core de Microsoft i que altres mercats costava 100 euros menys, no ha arribat a Europa això ha molestat a ser col·lectius encara que nosaltres som els primers en reconèixer que era una edició que no valia la pena. Perquè, potser perquè som massa friquis. Paral·lelament, l'última mostra de polèmica prèvia al llançament de la consola va ser quan els directius de Sony Europa van anunciar que l'emulació de jocs de PlayStation 2 a la PlayStation 3 europea seria per software en lloc de per hardware com a la resta del món. Això provoca que, a diferència de, la, de les PlayStation 3 de la resta del món, molts llocs de la Playstation 2 siguin incompatibles o tinguin dificultats en reproduir-se a la nova consola de Sony però no temeu perquè segurament a la resta del món també tindran aquesta consola que ten tenim nosaltres i podran comprovar què ve s'està sent marginat com a Europa Quines paraules més sàvies el llançament a Espanya va ser eh, la matinada Es va començar a les 12 de la nit No a Catalunya Que per, cosa, per causes polítiques de la Generalitat No estic molt segur No va poder ser No es podien obrir les botigues No es podien obrir les però botigues Però estava obert l'OpenCore Que nosaltres vam anar i vam veure com un senyor A les 12 en punt s'emportava una console Merda oh. Això tenia que haver fet oh. clar. Sí, però, clar Era aquesta la solució Tant eh, ni... vas al Playstation Center Que és el punt emblemàtic de Barcelona Per el moviment Playstation I el veus tancat Feia molta pena hi ha molta pena. A Madrid, per altra banda, s'ho van muntar molt bé. L'oficina Saldan de Vanesto, que oferia i segueix oferint un pla de finançació de la consola, que ojo amb aquest pla, que no és tan beneficiós com es volen fer creure, va obrir tota la nit. El més destacat és que l'entrega a les consoles no la feia qualsevol, no la feia qualsevol mindundi, no. Estaven el, la presidenta Vanesto, Anna Patricia Botín i l'alcalde de la ciutat, Alberto Ruiz Gallardón de nhi el famós cort ingrés també es van preparar algunes festivitats, encara que un reportatge del programa Goma Espuma va revelar que les suposades grans cues de clients que esperaven torn per comprar la consola que es van veure als caladaris d'Antena 3 no eren certes. Van ser falsejades per la cadena que van preparar pues, tot aquell putimer de gent era fals, totalment fals. El llançament a la resta d'Europa va ser considerablement més mogudet. A Alemanya, per exemple, la cadena Saturn va regalar 50 PlayStation 3 a aquelles persones que, tir que, la ti que tiressin des d'una gran altura la seva Xbox 360 per destrossar-la. <tose> PlayStation 3 per el caballero. Tu t'imagines gent tirant consoles? És fort, És molt no? fort. Sí. Aquí la trampa estava que la Xbox 360 bàsica costa 300 euros. És a dir, t'agafaves una, anaves allà, la llançaves i et portaves et portaves una Playstation 3 de 600 guanyaves 300 euros Exacte. amb el joc al Sony Center de Berlín es van poder veure imatges terribles eh, les fotos s'han vist gent amb calçotets que no devia fer calor precisament una persona saltant a sobre d'una Xbox 360 dient que era una basura basura, basura, basura <laughs> Anglaterra, per l'altra banda els 125 primers compradors a més de la Play 3 els van regalar una televisió Sony Bravia HD de 46 polsades, que no és barata, no. per la cara, aquests 125 persones, i el viatge en taxi a casa. Pues, Imagina't pel important. mig de la ciutat amb el trasto i la televisió. No, no, mm -hmm. estava apagat també el viatge en taxi. A França la cosa va ser molt més decepcionant. Es va preparar una, un gran dispositiu a la vora de la Torre Eiffel, amb un baisell que esperava vendre unes mil consoles. Al final van ser molt pocs els que es van apropar a la mitjanit a fer-se amb una consola. Només s'hi van reunir unes 50 persones a comprar la nova consola, però un total de 100 persones de la premsa. El president de l'AFNAC, que tenia que realitzar un discurs, va decidir cancel·lar-lo a última hora vista al panorama. déu nhi Ten Tenim un fragment del que va a succeir a, Pai, a París. Molta calma, no? No, aquest no era el tros, eh? No? Sembla que aquest no era el tros, perquè aquí m'ha estimat. No era, no era tan trist el lanchament. M'ha estimat, ara, ara, ara, reconeixer ara... que m'ha estimat. Sí, t'ha estimat. Ah, bueno. ara, sí, ara seré seriós, ara sí que tenim el tall de bo. Hola, estem aquí a París en nom de la secció Toca amb el joystick per contemplar en primera persona el llançament de la Playstation 3 aquí, en aquest magnífic país. Estem aquí davant de la Torre Eiffel a la cua, la grandíssima cua bueno, tampoc tan gran, per però la reacció la reacció en directe dels membres que vulguin comprar-se aquesta consola anem a veure, anem a entrevistar alguna d'aquestes persones que s'han acostat aquí per comprar-se la consola Hola, perdoni, perdó eh, eh, si m'ho plé si m'ho plé, eh, hola, hola, bonjour bonjour, bonjour eh, bon bon eh, perdoni, perdoni que li pregunti, però vostè està aquí per comprar-se una PlayStation 3, imagino, oi? Oui, oui. Sí, o sigui que vol comprar-se una PlayStation 3. Eh, no, no, no, no. Eh, me volé una Nintendo Wii. Una Nintendo Wii. Ah. Però què és aquesta merda de Covid? A veure, Albert, que vinga guionista, Albert, vine cap a cap. Què, què passa, què passa? No t'han dit mai que la primera impressió és el més important. Per això, que li ha fet algú de categoria, amb un ser aquí jugant. De la categoria. Si sí, sóc políglota aquí amb els idiomes. Políglota? Europa, sí. Sí, sí, sí, no, no. Tu, posa. Posa el cartell. No, la impressió... La talla de copa. Ah. Quanta violència, per favor. Quin nivell, no?, de català que tenen la, la gent a París. Mol, molt, molta. Sí, la gent francesa és molt culta. Uh -huh. sí. Seguim. El cop baix del llançament a París, que això no va ser tot a París, a París van passar moltes més coses, va ser quan un vaixell amb el lema Xbox Love you perdona el meu anglès, el Xbox us estima, un vaixell amb aquest lema va passar pel Senna tocant la botxina just al costat d'on s'havia preparat aquest dispositiu. Imagina't, tu estàs allà fent cua per esperar per comprar-te la, la consola i apareix un vaixell amb el logo de Xbox dient «Ei, què passa? Com se't queda el cos?» No ho sé. Però a més, a partir de les 10 de la nit, els mòbils dels membres de la premsa que s'havien desplaçat a la Torre Eiffel van començar a rebre missatges de la pròpia Microsoft. Que els deia «Ei, esteu passant fred?» Mmm, aquesta gent de Microsoft té uns mètodes una mica estranys. I no va ser l'única acció de contraatac que van prendre a Microsoft el dia del llançament de la PlayStation 3 a Anglaterra, per exemple. Els propis membres de Microsoft eh, disfressats van repartir unes cadires a aquelles persones que portaven hores fent cua per comprar la consola. Això sí, les cadires portaven una inscripció que deia no tindrien que haver-te fet esperar i un enllaç web a una pàgina que resultava que era de Microsoft. Per veure una mica més com es va idear aquesta campanya, tenim aquí el president de Microsoft Hola bones, com va? De fet, la meva campanya inicial no es va aplicar jo no volia posar cadires amb un eslògan Què volia posar? Cadires, elèctriques una mesura dissuasòria I, i tan dissuasòria però que no que va fer cas al Consell no sé per què els tinc els hauré d'enviar en Luigi i no precisament el germà de Mario quanta violència en fi eh, de moment m'estic donant a compte que totes les intervencions aquí de gent són molt violentes són una eh? mica sí, sí. agressives jo, jo sé que una mica amb uh, jo li frutaria, jo li una altra clata de cua no no no per després bueno seguim amb més coses de la play 3 que encara va portar molta més cua per exemple el portal web computer computer and video games ensisteixo perdona el nou anglès microsoft un altre cop va enviar l'equivalent en cervesa de la diferència de preu entre una 360 i una play 3 que això quant són? 200 euros. Wow. 200 euros en cervesa. Vaja, a més, han inaugurat al nostre país un concurs en què la proposta més original en què gastar-se aquests 200 euros de diferència es pugui fer realitat. La proposta de la cerveja va ser molt ben rebuda, com puc imaginar. I, de fet, ens han enviat un tall de com es va celebrar aquesta arribada de la cerveja al portal WebComputer amb videogames. La cervesa que té Microsoft no és blanca ni tira, ni color. Hostia, tio. Otra, otra. Una altra caña. Una altra. Béco. La cervesa que i Microsoft no és blanca Béco. ni tira, ni color. Com taca, com taca. Hola, nois. M'han dit que puc passar per aquí. Ai va, cervesa, jo porto el bosque per fer la barreja. Mm. Aquesta ho veu en <ríe> Sí, oi? Bé, ara per ara de la Play 3 molt, molt no estem parlant, però ens estem empapant de les inauguracions <ríe> una per una, eh? Quants pa països portem per ara? Anglaterra, l Alemanya... L Alemanya... Una mica d'aquí, en l'estapaix també... Però no, el que són els països ja, diguem... Ja està que ja estan ja està Tanquem capítol Països. Ara Països comencem, ara comencem un altre capítol que és molt més graciós. El millor de, del llançament de la PlayStation 3 Europa, doncs el no, ni, no han estat ni les campanyes de venda, ni les estratagemes de Microsoft, ni res de tot això. Han estat les declaracions d'alguns directius de Sony que han pràcticament han arribat al ridícul. Més que una altra cosa, aquests últims mesos tot ha semblat un gran circ, el circ de Sony. I, per exemple, alguna de les frases mítiques que s'han arribat a dir des de les grans, les grans esferes de Sony... ...ha estat, per exemple, David Reeves, president del SCEE, que va comentar... Atenció, això és verídic, eh? És com si haguéssim agafat una ampolla de refresc i l'haguéssim agitat tant aquests últims sis mesos... ...que quan l'obrim, vagi a explotar. És una analogia millor que pensar que el llançament ha estat decepcionant. No ho ha estat, ha estat beneficiós per nosaltres. Que Tomàs és optimista, és molt optimista. Mm -hmm. Howard Stinger, conseller delegat de Sony, va declarar a la cadena PBS... Si fracassem serà perquè hem ubicat a la Playstation 3 com el Mercedes dels videojocs. És que tothom sap que el, la marca Mercedes està al bord de la quiebra. Phil Harrison, que és un, un, un d'aquests grans presidents d'algunes divisions de Sony a Europa, va pixar fora de test, variades vegades, al llarg de tots aquests mesos. Eh, ell va dir que Europa és el tercer continent al que surt la consola, que és així, però per nosaltres és el més important com s'entén que sigui el país, el continent més important i ens arribi, siguem els últims monos, va dir, té més països, més població, més cultures i societats, els europeus han tingut que esperar i en sap greu, però espero que podem arribar a ells amb els jocs de qualitat que han de sortir al mercat. Aquest home és el mateix que va dir que si traien la consola més tard a Europa respecte a la resta del món, era perquè no ens importava perquè no, no, tant ens donava i perquè som els més fidels i va dir que el mercat europeu és el més fidel a PlayStation i que per això no ens molestaria un retras en, aquesta, en aquest llançament qui l'entengui, que el compri En total, i acabant el bloc d'informació d'aquest llançament algunes xifres Les ventes han estat positives, força altes encara que es poden trobar consoles en qualsevol establiment a hores d'ara Un total de 600.000 consoles es van vendre el primer dia de llançament a tot Europa 100.000 de elles a la primera setmana a Espanya Els països líders en ventes Han estat en aquest ordre El Regne Unit, França, Espanya i Alemanya I Alemanya Per cert, eh, la Playstation Store És el servei online de La consola una mica semblant a Xbox Live de Microsoft On pots baixar continguts online Continguts digitals, jocs, demos eh, No està disponible encara tots els territoris eh, europeus Per exemple, a Grècia en Grècia Encara, no està. encara que s'espera que acabi arribant tard o d'hora però eh, un directiu de Sony, Nick Sharples, va declarar que en Surples. Alguns... Surples. Surples. Surples. Surples de Sony va declarar que en alguns territoris, què passa? no som pronunciar el meu, no? Hola, sóc Nick Sharples. Però vostè no és que he No, no, no, jo sóc Nick Sharples. Ah, valem. Perdó, eh. Bueno, pues que en alguns països del món no arribarà mai aquest servei. Per què? No ho han volgut dir, però per exemple Un país en el què no arribarà... Els grecs pringuen molt Perquè no, més, més la rebran. consola més cara, sí, no? Sí, exacte, però els grecs encara tenen el consola Que hi arribarà, però Azerbaiyán El país de Azerbaiyán, que, que algú m'ensenyarà el mapa Perquè jo no sé on pare, no rebrà mai la... aquest, servei de... aquest servei online Què dius? Vaja, un Azerbaiyani, hola, què tal? Hola, bona nit, bona nit. Com s'acena en aquesta notícia? Ah, per això no es connectava la consola Clar ah. Estes són ni són uns merdosos, no pot Para, ser. aquestes coses. Això és molt crític que no hi hagi aquest servei a través, a per qui va ser vaillant, perquè actualitzacions de la consola, que són indispensables per poder jugar, s'han de baixar per aquest servei. És a dir, si no tens aquest servei et queda sense la consola a mitges Us veig una mica crítics eh? home, No és que no m'afecti la, la meva sensibilitat al tema d'acerballant però <ríe> a veure si No coneixes ningú acerballani Està a l'Àsia Menor, a a menor. Dia dia. Aquí a aquesta formació Aquí ens solidaritzem amb acerballant mm -hmm. S'ha de molt bé <ríe> Home, pobra gent Bé Eh, més notícies, no? Tenim... Sí. Per exemple, Duke Nukem Forever, la suposada nova entrega d'aquesta saga que tan popular es va, es va fer a any, als anys 90. Coneixeu aquí Duke Nukem? Duke... No. No? no. Estic quedant fatal aquesta nit, eh? <ríe> ja... però, però, quina evidència. Saps el Doom? Sí. És molt semblant al Doom. Una barreja, sí, una barreja entre la Marina del Doom, John McLean i Arnold Schwarzenegger a les pel·lis que es posa als 80. Però va sí, ser un joc molt important a la seva època. De fe... bueno, va ser molt important la tercera entrega, que és la famosa. Nosaltres dos no són tan famoses. La gràcia que tenia que parodiava totes, totes aquestes pel·lícules d'acció. Era tota una paròdia. Pues, doncs, de després de com deu anys, ja s'ha sí. convertit en la riota. La, la secuela s'ha convertit en la riota de totes les comunitats dedicades al videojocs. Es va començar a programar el joc al 19... 1997. I no passa any en el que els seus desenvolupadors assegurin que aquest any sí, que aquest any és la nostra, és definitiu, I guanya el Barça de la Lliga o alguna cosa així. El joc des de llavors ha estat remodelat diverses vegades per adaptar-se a la tecnologia de cada generació. És a dir, ah, han programat com sí. 15 jocs, però ara per... ja no, no l'han no sortit. Imaginem l'edició després Col·leccionista... No, les escenes eliminades del director doncs serà una cosa semblant. Clar, hi ha molt, hi ha molt cachondeu en aquest tema. imagina 10 anys programant un joc i encara no surt. I cada any diuen, sí, sí, ara sortirà, ara sortirà. I ara, per pujar aquí més salt a la ferida, Scott Miller, que és un dels chefes que de 3D Realms, anuncia que no només va bé al desenvolupament del joc, sinó que a més tenen tant temps lliure que el trauran per multiplataforma. El trobaran per consoles, el trobaran per PC, el trobaran a tot arreu. Sí, per agafar més diners de, de tot sí, alloc. Aquest home s'ho molta filosofia, però cada cop que s'anuncia que el com d'aquest joc no podem evitar petar-nos de riure perquè és que ja, ja, és que ja és el ridícul. Ja, la ja, companyia ja, ja ni ens riuem. Ja, ja riu, eh? Exacte. La companyia ens ha enviat un fragment, bueno, digue-li fragment, digue-li broma barata, que ens posa el dia de com es porta aquest joc. Ens hem desplaçat aquí, en nom de Toca Major, i estic a les oficines centrals de 3D Real, amb els seus treballadors prediquen amb l'exemple, treballant, treballant fort per portar al mercat, al seu joc estrella, un joc que porten de desenvolupant des de fa 10 anys, 10 el joc, perdó, Duque, Nuque, no Forever. Arrimem nosaltres, per exemple, perquè comprovin l'eficiència d'aquests treballadors a un dels jefes de programació, una persona satisfeta amb el seu nivell de vida actual. Duque, Nuque, Forever aquestes declaracions no s'enganyin amics a 3D Realms hi ha un nivell molt elevat de satisfacció i estan desitjosos que de poder treure el seu joc en multipataforma com ha anunciat el seu nou cap Scott Miller Vesplau, acabeu amb la nostra agonia porteu-me electronicals Això és tot des de les oficines en dos de 3D Realms perdoneu, perdoneu, després d'això deixem me fer una minifalca perquè en aquests moments qui ens estigui escoltant dir-ne però què és això? Si jo normalment escolto la malla ràdio bé, doncs uh, esteu sentint la malla ràdio esteu sentint com ràdio, sí, sí esteu sintonitzant bé i uh, el que fem aquest divendres uh, el, el que hem començat doncs a partir de les 12 de la nit és donar pas a la gent de Game Over que és la que ens acompanya aquesta nit i que cada vegada vegada, bé, <coughs> estan a prova eh? però en principi una vegada al mes eh, doncs tindran aquest espai, la possibilitat nosaltres tindrem la possibilitat de que ells vinguin a explicar-nos un munt de coses sobre el món dels videojocs en aquest toc amb el joystick hem de negociar el tema del nom, ja veurem si rebo una trucadeta de direcció Ostres, no havia pensat en això Amics meus Estàvem al tema del de desenvolupament de jocs, ara has, no? Ara posat la por, ah. has, ara m'has posat la por, eh? <laughs> Eh, doncs continuem amb una nova batalla campal que està tenint lloc mentre es parlem ara, en aquesta nit, hi ha la Guerra de les Exclusives. Ah! Una guerra que principalment Microsoft i Sony porten lluitant des de ja fa uns mesos. L'últim mes, la... mes de la gran perjudicada d'aquesta batalla ha estat Sony, que veu com desgraciadament molts dels seus títols estrelles en exclusiva per el PlayStation 3 anunciant la seva multiplataformitat. Metal Gear Solid 4, que és ara mateix la gran estrella és el protagonista tot els rumors d'una possible pèrdua d'exclusivitat perquè ara mateix és només per PlayStation 3 però les males llengües diuen que podria fer el salt a Xbox 360 Un segon, un segon L'altre Aquest el creador Encara de... no trobat la meva butxilla Hideoko Jima, hola què tal? Hola, hola. havent vist a, a l'Snake per aquí? Sí, no, ha anat al lavabo no sé eh, És què. que estem negociant una mica de calés És a dir, no sé què m'han dit d'una consola de Microsoft Sí, sí, que, és, que vostès passa l'enemic, que diuen. No, no, jo no em passo. Jo no? no em passo. Segur? No, no, és el joc. És el joc, Jo bueno, només em quedo amb els calets. S'ha de tenir molt, molt de compte amb aquest tema de les exclusivitats, perquè en l'últim mes, tu Sony... Qui, tu qui ets? Ai, començem l'altre cop. Jo soc un passa per aquí. Bé, no, Sony... no m'expliquis, jo me'n Sony ha perdut l'exclusivitat de molts jocs, com per exemple Grand Theft Auto 4, de l'Age Combat 6 de Namco, de Virtua Fighter 5 i Virtua Tennis 3 de Sega jocs molt importants i es Enix confessa està pensant -se seriamment la suposada exclusivitat de Final Fantasy 13, que ha de sortir uh -huh. al principi ja a que ve. De totes maneres, el cop més fort ha estat recentment quan Capcom, la famosa companyia Capcom, ha anunciat que un joc molt esperat com és Devil May Cry 4 no serà exclusiu com s'esperava al final per PlayStation 3, sortirà a més per 360, per aquests Xbox 360 i per PC. Clar que Capcom en el passat ha demostrat Que les exclusivitats se les passa pel, pel forn pel Jo sempre me'n recordaré Del productor de Resident Evil 4 Que va dir Abans em tallo el cap a Que surti Resident Evil 4 en una altra consola Que no sigui la Nintendo Gamecube I està en PC i en Playstation 2 Així que I segueixen cap de família no? sí, Cap de família no sé Però ara es podria posar al costat d'un quants reis francesos Els fanboys de Sony Estan indignats amb la notícia i han començat diverses col·lectes de firmes perquè Capcom es repensi la seva decisió Vaja. una mica cabrons, no? Eh, vista la situació actual es podrien fer moltes pel·lícules basades en aquesta gran guerra de les exclusives com per exemple ens imaginem coses com aquestes Això pot ser l'inici d'una gran davallada però sempre ens quedarà Metal Gear Solid 4. Això ja ho volem! Que et callis, Peter Munt! Posso a Déu testimoni que mai em traurà l'exclusivitat del Final Fantasy XIII. Esticament estimada, tant me fot. Hola, sóc endante Dante i m'estic avadint. Vull veure altres mons com la Xbox 360 o la computadora. Tu, amb el cabell blanc, a la nevera. Merda. Bé, continuem amb més notícies, eh, ara passem, tornem a Microsoft. Per cert, el proper, que digui una paraulota, com era allò de... El... La tallada, eh? va, la tallada. Va, a veure, eh? Eh? Vinga, va, va. Ah, oh. A fora, ja és, està Què primer... penseu, que jo no en de fer això És el primer cop que li pega una clatellada a ell És el repartidor oficial de clatellades Jo ja no tinc l'exclusivitat M'he tingut, <ríe> tingut que estrenar fora de Game Over <ríe> <ríe> <ríe> Imagina't, eh, tenen que venir de fora eh? Per, per fer-te clatellades Les bones som així, què oh. li hem de fer Parlem d'un micrófons, insisteixo eh, Que ha fet, la més de totes aquestes eh, Estrategimes per xafar una mica El llançament de la Play 3, ha anunciat una nova versió de la seva consola Xbox 360, aquesta es dirà Xbox 360 Elite. És una nova edició de la consola que guarda certa semblança amb la consola de Sony. Per què? És de color negre, com el color oficial de la consola, té un disc dur de major capacitat, 120 gigas, i una sortida de vídeo HDMI. Això sí, la broma, ara costarà 480 euros. O sigui, no només copia el color, sinó també el preu. Però inclourà, diuen, contingut preinstal·lat com un joc complet, el Exic HD, que és un joc de puzle, trailers i diversos demos de jocs. Eh, per altra banda, Peter Moore, que és el jefazo, jefe, jefazo de Microsoft, ha declarat que ja estan treballant en la successora de Xbox 360, que no sabem com es dirà, 720, 1080, no sabem, i que aquesta apareixerà pels vols del 2011 o el 2012. Ah, i ara tenim una altra notícia. Que maig va... anem... maig... Eh... ai, maig. Què dius? Que mai tenia... Què et passa? Què et no, passa? jo, jo... Estic... Relaxa't. Relaxa't. Ah, Clar, és que esteu aquí... Ai, ai, Déu meu... És, és, que, és que la com és molta com. És que és gallec. Ah, sí? Tu creus? És gallec, aquest, no ho saps. És que és gallec. Ah? Elisac és gallec. Mon pare era gallec. <laughs> és gallec. Una notícia que mai vaig perdre l'esperança de, de poder explicar, però que mai esperava poder comentar. Per fi, Sonic i Mario, les mascotes respectives de Sega Nintendo, protagonitzaran un joc plegats. Això sí, no són plataformes. O un joc de lluita, l'estil Smash Bros, que ja ens agradaria... Mario Sonic es reunirà en un joc basat en les Olimpíades de Pequín del 2008. Coneixeu, no?, a Mario i Sonic, uh -huh. sí, sí, mítiques sí, mascotes. Sí, Imagineu-vos sí, sí. el Junts, no, en un joc d'olimpíades. Suposadament, en aquest joc es reuniran els principals personatges d'ambdues sagues per competir en diferents competicions olímpiques. El joc apareixerà per Nintendo Wii i Nintendo DS, serà desenvolupat pel Sega Sports Team, amb el suport del mateix creador de Mario, Shigeru Miyamoto. Aquest home que li agrada molt passar pel bar i que, bueno, què, senyor Miyamoto? Hola, hola, hola, bona nit. Com la van convèncer per aquest invent? Ui, ja m'està pujant el, el, el vodka. Aquí és bo el vodka, eh? No, no és barat. Eh, què dius? Hi ha vodka al bar de la Com Ràdio? No què dius? I d'on l'ha tret llavors? No ho sé, perquè aquí no hi ha alcohol, eh? Us ho asseguro. <ríe> Et no? molt convençuda. Ara, ara t'he deixat en calces. De debò que oh. no. Doncs pues jo una mica, jo no sé què m'estic posant, però alguna cosa m'estic veient. És líquid de... És No, és refrigerador de... radiador de cotxe. Well, a veure, què volies? No, res, saludar-lo i preguntar com se li va acudir això de posar els dos grans personatges en un joc d'olimpiades. Eh, és que a mi em va vindre un, un d'una marca de bosca i em va dir, oi, jo dono tot això si tu fas aquest joc. El curiós és que, clar, Sonic és molt conegut per la seva velocitat i Mario... No precisament, amb el qual... Quan Torna, el una... bar, eh? sí, sí. Torna al bar, eh? Torna al Quan hi hagi una... Ja m'explicareu per què aquest senyor veu vodka, eh? Perquè veu... Veu bitxos de colors ah, i... I després ah. fa jocs de... dels bitxos. Ah... Això és verínic. Ah. Va fer un joc... El pic, trenquem el guió, va, trenquem el guió. Sí, sí. Eh, Mira, espera, espera. Trenca, trenca, el guió. A la porra el guió. Uh -huh. Aquest home va fer un joc que es deia Pikmin que era un joc que és una mena, saps el Lemmings? Sí. El joc dels Lemmings, doncs pues imagina't uns Lemmings de colors que tu els portes per les bandes i dius, fes això, fes això, fes això. Aquest home va dir que es va basar en aquest joc quan estava al seu jardí, estava, fent, estava mirant al terra, va veure les formiguetes i se'ls va imaginar les formiguetes de colors portant coses d'una banda a banda i va dir, faré un joc. No, no, no, no, no, no, estava borratxo. Està, està cantat Com a mínim, com a mínim. Vaja, aquest per, home per se, li va, se li va molt Molt la castanya En fi que El que deia abans no? Que no sé jo Com Mario Pensarà guanyar Sonic En una carrera De 100 metros guisos no? Em sembla que no tardarem Si el joc és una mica fidel En veure alguna cosa Com aquesta Control antidoping Necessitar pixup En aquest mot Mamma mia No capisco No capisco questo, questo es un joc Un joc precioso Y qué es la que estas setas embosan? ¿Qué cosa fai con lo míos funghi? ¿Para qué ser estas setas? Yo diría que para dos palces. Do palse eh, eh, pues, fungui, eh, eh, esto funghi es para la mia pizza o la espaguetini con la salsa funghi! Amichi, eh, eh, es... para la salsa funghi, amichi. Esto es el bolet de doping. ¡Usted, a la ganchola! ¡A la ganchola! ¡Ma, ma, ma! Yo no capisco niente. El mio entrenador mi Miyamoto a dicho que es para crecherme. Sí, sí, ¡cluce el sesí! Ya te clefela, la ganchola. Podria ser, no? Podria ser. Però els bolets, l'ús de bolets, en alguns països s'utilitzen amb finalitats una mica... A què s'havia pres? A tot. A què s'havia pres el senyor de les formigues, no? De color? Sí, sí. sí bueno, això sí, sí. no, era l'altre. Els bolets, per cert, hi havia uns, un, uns bolets una mica... Il·legals. Il·legals a Japó. és verídic va dir que hi havia un, uns bolets anomenats Magic Mushroom, que eren uns bolets... Amb que donaven un colocón per dir-ho així que eren legals, fins fa poc eren legals a Japó i es venien als carrers sense cap tipus de problema i hi ha la llegenda urbana que des de llavors a grans personatges de videojoc com Hideo Kojima no, no han aixecat el cap des de llavors sense droga com pot escriure un guió com el de Metal Gear Solid 2, no veus que Metal Gear Solid 3 és més normal? no és una fumada com el Metal Gear Solid 2? perquè ha ja havien que... prohibit els fol·legs exacte Clar. Tot està relacionat Molt bé, molt bé I acabem amb dues notícies una mica absurdes En primer lloc, Recoil Games Una nova companyia fundada aquest gener Per, aquest nom em costa molt Samuki Shibahuoko eh? Sa, Samuki Shibahuoko Que, que sembla de, de un protagonista D'aquests dibuixos De, de Yakinuka Una mica sí. sí. Sempre pensa en Pumuki o. O També, també Oh, és, de la, és de la zona que és cofuda, cofundador de Remedy Entertainment, que són els creadors de Max Payne. La companyia diu es vol centrar en fer llocs basat en l'enfoc que tenen les típiques pel·lícules de grans desastres, enfocant-se en històries èpiques en un nou format que ell defineix com cinejocs. Cinejocs. Eh, li proposem una sèrie de títols que podrien interessar-li. Per exemple, no sé, El Transformador de la 360 en flames, no? una gran pel·lícula èpica, La nit dels Pats Vivents... Eh, que la gente está acusada pels los pubs Alberto está al Amanecer, que será una mica la venta de Play 3 a Madrid eh, Malsón en el Xbox Live, ¿te imaginas? Un malsón eh, terrífico O la invasión de los Ultramandos Dios mío, avia, ¿por qué estás jugando si tú odias las consolas? Eso pasa mucho últimamente sí. Las avias han comenzado a jugar a las consolas Yo veo la meva avia jugando a las consolas y digo ¿Qué está pasando aquí? La meva avia, mare meva en fin Uh, comentem l'última notícia, és la notícia estúpida del mes Sempre tindrem una notícia molt, molt absurda I el protagonista no té res veure amb els videojocs És el senyor Bono, no el del Eke, no, Bono, el cantant dels judós Que també té a veure amb els videojocs, fins a quines coses Ha rebut una petició d'un grup religiós Per a que pari la producció d'un joc anomenat Mercenarios 2 Que pel que es veu, no ha agradat gens a les autoritats venezolanes Us explico, posa una mica en situació Uh, els bueno, les autoritats vanesolanes declaren que aquest joc de clara estètica bèlica és una estratagema dels, dels Estats Units per obtenir suport del públic americà per acceptar un suposat atac militar per treure el govern d'Ugo Chávez quina rebuscada per un simple videojoc el senyor Bono és part, és en part propietari de la companyia que fa aquest joc i per això Pandemic Studios s'ha visificat en tot aquest fregall Bono, tenim, tenim entrevista amb Bono però aquest espai no coneix anem, límits. Anem sobradíssims, no eh? No coneix límits. Hem anat a veure en Bono i ens ha dit això. Hola, amics. Sóc en Superbono i us ensenyaré la diferència entre joc bo i joc dolent. Aquest joc que tu vis, no el produeixo jo. És dolent. Aquest, el Mercenaris 2, jo cobro. Per tant, és bo. I aquesta ha estat la lliçó d'avui. Bé, tinc que anar I recordeu No baixeu música a l'emule I si ho feu Que no sigui meva Adeu No coneixem-li Bravo, bravo Un gran aplaudiment De fet superbona. Molt superbono Però el tio no mou en transport públic Oh, per favor Bono bus Per favor Oh, oh Déu oh. meu ja, ja trigaves, eh? Sisplau, el Tènic Posa amb el tambo Sisplau Va de una manera aquí el pobre tècnic. I les que tenia. Anem buscar. que, que avui rebut jo. Venga. <ríe> Au! Bueno, doncs aquestes oh. han estat les notícies més destacades del mes, hi havia moltes mm. més, però no feien tanta gràcia. Bueno, digue-li gràcia, diga li humor barat. En fi, què t'ha semblat una mica per sobre? Eh, bé, has bé. T'has quedat amb la cobla? O... Estic, estic, pre estic prenent apunts sí? en aquests moments. Sí? Podrem fer un examen després? Aproveu. Vinga, doncs, Va. bueno, però ara parlem, si et sembla, de llançaments d'aquest mes, els llançaments d'aquest mes. I comencem els llançaments amb Sonic i los anillos secretos La mascota de Sega que ha viscut millors dies Torna tras la decepció de Sonic The Hedgehog Per a la Xbox 360 i la Playstation 3 Molta gent sembla entusiasmada per rebre aquest nou títol de l'avui Sobretot per les promeses que només, eh, de només usar a Sonic Res de personatges secundaris I que el joc és una frenètica carrera És a dir, un retorn als principis de la saga Quan corria sota la Mega Drive Per desgràcia, això no és així sí que té coses bones, és més, és remarcablement molt més divertit que la versió de 360 o PS3 que era bastant dolenta però, bueno, tots gràfics bons, l'acompanya una bona banda sonora, però un no pot treure's la sensació d'estar al comandament d'un minijoc allargat, un minijoc molt llarg i aquest neguit es potencia quan trobem que no podem passar directament entre les diferents fases de història, sinó que tendrem que fer un munt de fases extra, és a dir repetir trossos de nivell que acabem de completar amb missions bonus diguem bonus, fins trobar la que ens permeti veure el següent nivell un joc entretingut, però que no passa d'aquí i una mica més recomanable éseu si quatre jugadors a casa, ja que porta com a extra un multijugador en estil Mario Party i si de molta festeta i molt, molta diversió. Un altre joc que sur és el Virtual Tenis 3, cinc anys després de la seva apaarició de, de Virtual Tenis 2, per a la difunta consola de Dreamcast apareix la continuació d'aquest joc, considerat per molts aficionats com el millor simulador de tenis de la història dels videojocs. Deixant davant de les notables millores gràfiques evidents que experimenta el joc a les consoles de nova generació Xbox 360, PC, PlayStation 3 i PC, el joc no es diferencia gaire de l'antiga segona part, apareixuda fa 5 anys, encara que, naturalment, com un es pot esperar, té molts més jugadors professionals autèntics de l'ATP, i el mode de tour, el mode tour, és més complet amb molts minijocs a disposició del jugador. La versió de 360 compta en un magnífic mode online que permet fer partides amb jugadors de tot el món i que és el principal atractiu per molts aficionats. Incompressiblement, la versió de PlayStation 3 ens arriba sense capacitat online, encara que la PlayStation 3, -3 té un servei molt similar al de la Xbox Live. Per compensar, aquesta versió inclou un mode de control exclusiu amb el mando sisaxis, en el que controlarem el jugador només amb els moviments del comandament, però que diuen que és bastant dolent. Heu vist el mando sisaxis, aquest mando que es mou, que no té cables i que pots moure i fer moltes cosetes. Bé, doncs imagina't jugant a tenis amb això. Tu imagines? No. Va, nosaltres tampoc. No, però deixant de banda. La brometa, eh, diuen que és un mode una mica absurd, i que l'han ficat una mica així com per compensar la falta d'online, però que no, no convènc. En fi... Un altre joc, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, un nom amb un, un nom més llarg que un dia sense pa. Fan de debò en... es diu així? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Uh -huh. I diem molt de les, sobre les llarguíssimes que són les sagues com FIFA o King of Fighters, però Dragon Ball Bola Drac, és un d'aquells jocs de lluita, sense comptar altres gèneres que també han comptat amb la llicència, que es recorda recordem grans jocs d'aquesta saga, però fan trampa i van canviant el títol. Per això tenen aquests títols tan llargs, perquè van fent trampa, perquè no es noti. Com sempre, hem de recórrer la història de la seva animació, que tantes vegades ben veure a TV3, perquè la feien cada dia, amb un munt de personatges, però no tantes localitzacions com es mereixeria. Però aquesta vegada és per Nintendo 1. L'única diferència amb la versió de PlayStation 2 que va sortir un temps és que tindrem que fer els moviments de veritat. Un Kamehameha necessitarà que premem un botons i vibran el control fent-lo enrere i cap endavant per eh, llençar l'atac. És a dir, tindrem el típic joc que agradarà als flipats de la sèrie, però que exigeix certa habilitat per poder rebutjar les, els atacs contraris. Diuen que és el més divertit, veure com s'humillen els teus amics jugant amb aquest joc. Si no t'agrada moure els braços, sempre pots utilitzar o bé el comandament clàssic o bé un comandament de la Nintendo Gamecube. Per als curiosos, sí. hem provat el joc... Vam fer l'experiment. Exacte, i hem gravat com va ser l'experiència. Sí, sí, ja pots atacar, Freezer, estic preparat. Ha, ha! Kamehame! Merda, un altre cop! Maleïts pisos de 30 metres quadrats! Home, el Kame Kame, em sembla que hem de marxar, eh? Bueno. Ens hem quedat sense temps. Uh, us heu quedat amb moltes coses per dir, encara? No, un sí. parell de jocs, per sí. sobre, sí, però... Sí, sempre t'he de dir que han sortit resistants, joc que està bastant bé de PlayStation 3, After Afterburner Black Falcom, un joc només recomanat per als fanàtics de la recreativa dels 80, i Castlevania Portrait of Ruin, que era el joc dolent de la setmana. Doncs uh, no sé si tornareu oh, oh. d'aquí un mes o no Ara per ara mm, continuem en període de proves És això de ja t'hi llamaremos ¿no? <ríe> Més o menys Tinc eh? una L a l'espalda una, sí, una, una, una, una, una L de pràctiques No m'heu fet l'examen Ah, Bé, bueno, no hi ha temps, no? Bé, potser, oh, potser per fer l'examen potser ho de tornar. ja m'ho pensaré. Oh, oh. En qualsevol cas, agraïm moltíssim a la gent de Game Over que hagi estat aquesta nit amb nosaltres a la sintonia de la Malla Ràdio. Recorda doncs, que podeu adreçar-vos a la seva pàgina web, portalgameover.com, que des d'allà podeu baixar-vos en podcast tots els seus uh, programes, o si no, escoltar-los, com dèiem, en directe dissabtes de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Despí. Agraïm a l'Isa Calviana, al Marroian, al David Cordovilla i l'Albert Gornos, González, que avui no ha fet gaires xistes, it, it, it, it, it, it, it, it, <laughs> que hagin estat amb nosaltres aquesta nit, gràcies nois, a tots vosaltres, Marchem, tornem al proper dilluns com passin uns minuts de les 12, bona nit.